«Так, а що не схожа?» «Не знаю, я думав, що ви кругла». «Яка?» – розсміялася Тереза. «Ну, як усміхайлик». «Усміхайлики ж круглі?» «А, – зрозуміла Тереза. У мене є вагітна подруга, то вона як яблуко на сонці». «Кругла?» «Ні, світиться», – відповіла Тереза. «Але це таке. Де мені можна переодягнутися?» «Ось там хлопець показав диванна кімната». «Хочете поговорити?» – спитала Тереза. Це конче, наїжачівся той. Ні, звичайно, можемо просто мовчати. Тоді я волів би нічого не розповідати. Гаразд, будь ласка. Хлопець сидів на дивані, Тереза сіла поряд і обійняла його. Мовчали. Тереза заплющила очі і слухала хлопцеве дихання. Віддавала свій спокій, тепло, немов забираючи юнакову тривогу. І ставало легко, немов росли крила. Любила вона таких клієнтів. Після обіймів з ними хотілося жити. Дякую, прошепотів хлопець. У тебе все буде добре. Так, тепер я вірю в це, от і гарно. За деякий час Тереза попрощалася з хлопцем і вийшла з квартири. Вона повільно йшла сходами, коли позаду почулися чиїсь кроки. Невже щось забула? Озирнулася Терезо, Сергій. Вони вигукнули майже одночасно. І поки Тереза збиралася оговтатися від несподіванки, Сергій підійшов і міцно обійняв її. Не пручалася. «Феромони, то й феромони! Нехай! Зарештою у своєму житті вона робила стільки дурниць, що однією більше, однією менше. Зараз їй добре, а що там потім, буде потім». Торкнулася його щоки, спочатку нерішуче, потім упевненіше провела рукою по волосю. Притиснув її до стіни – Цілував, а руки блукали і блукали тілом. Не забирала, не відштовхувала, тягнула за собою до солодкої безодні. Десь на горі гримнули двері і задзвеніли ключі. Сергій підхопив Терезу на руки і поніс у свій світ. Сьогодні сіла за фортепіано. Вперше з часів музичної школи, аж досі моторошно, як згадаю, як ненавиділа інструмент. І що він мені тоді такого зробив? Це ж був лише інструмент. Колись ти мені за це подякуєш, говорила мама. Зіграла ноктюрн. Я його досі пам'ятаю. Цікаво, що іще пам'ятають мої пальці. От якби отак так заплющити очі і йти. Куди б я прийшла? Ох, певно, до тебе на могилу. Більше нема мені куди йти. Ще, ще зіграй, заплескала в долоні дівчинка з сусідньої палати. Добре, добре. Я повернулася до інструменту і «А чому б і ні?» – заграла собачий вальс. Дівчинка вхопила за руку якогось чоловіка і почала кружляти холом. «Не зупиняйся!» – кричала вона і сміялася. «І я сміялася і не зупинялася!» Утворилося ще кілька пар. «Не зупиняйся!» – крикнула вона знову. «Не зупиняюся!» – крикнула я у відповідь. Ніколи не думала, що дитячий собачий вальс може дарувати стільки радості і задоволення. Ми сміялися і не зупинялися. Скільки б це тривало, якби не прийшов санітар і не гримнув на нас? Годину? Дві? А чим нам іще тут займатися? Спіймала себе на думці, що ніколи ще так щиро не сміялася. Попросила дозволу зателефонувати мамі. Мамо, я тебе люблю. І тата, і музика мені згодилася. Я вас люблю. Доню, ти як? Добре, мамо, добре. Мені приїхати зараз? Так, я скучила. Сергій Ще боїшся, що скажуть люди, а слова, як терпкі дими, Та з-під сукні здригають груди, і від них задихаємось ми. Так захланно і так уперше, шепіт спрага і нам лість, Я цілую тебе під серцем і в околицях передмість. Переходимо в неймовірність слів і пластик, Світання тіл, відчайдушна твоя покірність. Доторк рук, ніби помах крил. Опираєшся, мов пір'їна, і цілунками на вманці. Я шукаю твої коліна, захлинаюся, як в ріці. Забридаю в солодкі броди, виколисую крізь літа Твій такий неможливий подив, контур стогону на устах. І світи такі неважливі. Ангел тихо злітає з плеча і сидить собі в узголів'ї, неопереним леленчам. Це був Терезин вірш.